а отже не прагнув їх спасти. Був захоплений ловами, мчав за ними з роздутими ніздрями, радів, що збагнув їхню оплудність, викрив її і готовий щохвилини всадити в свою жертву уявного ножа чи списа. Отже, викриваючи зло, сам пробував у злі, а це значить «воці прірви». Тобто сам ставав приречений, хоч був переконаний, що його байка про власну істинну судотворчість таки істинна. Отже, вивів себе вище призначеного людині. Саме це мене і жахнуло. Було мені від цих думок тривожно і печально на душі, бо вже знав, Ця мандрівка не вилікує моєї душевної немочі і не наповнить тіла вогнем, яким горів, коли творив Пересопницьке Євангеліє. І то з простої причини. Щоб палити собі високе духовне вогнище, треба мати цільність душі. А вона в мене розколена, ніби глек. Біда моя в тому, що я почав боятися облудності творчого знесення – а отже, до знесення ставав нездатний. Через це подумалася мені, чим би була людина, коли б відмовилася від творення байок? Чи могла б і так знестися вище худобини, чи пізнала б Господа, коли навіть її Господь часто також одна із її байок. Адже творення байок це також творення. Все ж народжене має жити і вимагає живлення. Суть очевидно в тому, як вона живе, і чи, виходячи за межі свого призначення, вона живе і добротворить. І чи варта признання, а коли добротворить, чи істинне її добротворення – і як пізнати мірило добротворення, щоб мати остереження і не створювати в цьому світі очей прірви? Саме тут і потрібен нам, подумав я, Господь, невигаданий і намислений, а той, котрий твердо нас по своїй вузькій путі проведе. Отже, його не потрібно умостроїти, а пізнавати ясною, відкритою душею. Тоді Він і знайде в нас посудину, аби покласти в неї часточку своєї таїни. Але посудина душі для того має бути приготована. І я спогадав. Немає істинної і неістинної віри, залежної від обрядів та служб, тобто гри в цю віру. Чи східна вона, чи західна, чи в сектах, хоч би таких, як ці Семеоніди, чи навіть Магометанська, чи будь-яка інша. Має значення тільки віра і невіра. Бо кожна віра істина, а невіра неправдива. Має значення лише ота от та іна, котра є, чи її нема в людській душі. Я знав, що ці думки не швидко зважуються проголосити, бо ті, для яких віра грав обряди, проклануть мене і зневажать. Але в ту ніч вони ці помисли в мені проросли, і я був переконаний, що не було в них лихоносності, бо на терпимості засновувалися, а лихоносність з'являється там, де вершить нетерпимість». Уже ледь ледь почало світати, коли почув звідтіля, де розташований жіночий табір, якийсь галас і лементування. Турсонув Созонта Деякона, і він відразу ж сів на землі. Боюся, чи не зловино нашого карлика Мусія? сказав. Що сталося? підхопився Павло. Спи, спи, брате, мовив Созонт а ми підемо подивимося на маленькі нічні розваги. — Які розваги? Що відбувається? — не міг отямитися Павло. — Одна із містерій цієї ночі, — сказав Созон тустаючи. Ми вийшли до стежки, до речі, і Павло рушив із нами, і почули від табору дивний стукіт.